до того ж утричі молодшим за мене. Якщо тобі юначе так не терпиться схрестити з кимось свого списа, то я вийшлю до тебе свого богатиря. Кий усміхнувся і сказав, «Не гоже Полянському князові Кагане ставати на прю з якимось невідомим гунном. Можу і хочу битися лише з рівним собі». А щоб ти пересвідчився, що я князь, а не самозванець. То посилаю досить відомого тобі крека з подарунком від мене приймай. Крек розповість тобі все, що захочеш від нього дізнатися. Розпитай його гарненько і, відпустивши повід, ударив крекового коня списом по крупу. Кінь з місця узяв рисю і помчав прямо до гунського стану. Там його і спіймали, і підвели до Ернака. В Києві було добре видно, як спохмурніло і здригнувся Каган, побачивши на грудях у Крека закривавлену голову чорного вепра. Очі його розширилися від жаху, а вид посірів. Хапнувши розкритим ротом повітря, він пильно глянув, на мертве зморщене обличчя племінника і хрипко вигукнув: "О, гріхан! як це сталося?" Крекс-переляко був ледве живий, але зібрався з духом і голосно відповів: "Полянські князі билися на Герці", і Кей переміг?» Ернак підняв руки вгору, і люто так закричав прокляття. А де мої воїни? Де мої найкращі, найхоробріші полки? Відповідай. Крек хитнувся наперед, бажаючи вклонитися, але вклонитися не зміг. Оплутаний мотузям тулуб не гнувся. Твої воїни загинули повелителю Всесвіту, пробикотів крек. «Але я в тому не винен? Це все він? Чорний вепр?» «Загинули!» крикнув дужче Каган. «Всі?» «Усі, мій повелителю!» «А ти?» «Як же ти залишився живий, собако?» «Чому стоїш тут переді мною?» «Чому не загинув? Так згинь же!» проклятий, тенгріханом. Ернак вихопив шаблю, блиснуло проти сонця синьокрицеве лезо, і кругла крекова голова покотилася у кострубатий, притолочений кінськими копитами, бур'ян. Квій не став ждати, поки розлютований каган пошле у погоню за ним сотню вершників, а потягнув повід соб і швидко поскакав до своїх. Ледве встиг він спішитись і віддати отрукові коня, як гунни, пішли в атаку. Застуганіла земля, повітря струсонулось, задвиготіло від страшного крику. З диким ревом, виском, улюлюканням мчали на полян тисячі оскаженілих ординців. І, що найдивніше, не звичним клином, а суцільною лавою. Видно, Ернак, пам'ятаючи, яку хитру несподіванку з частоколом підніс йому Кий, пустився сьогодні теж на хитрість. Та яку? На що він розраховує? Знайти слабке місце в обороні полян? Розхитати її? Прорвати? А потім кинути у прорив свіжі сили? Такий початок битви здивував Кия, але не збентежив міцно стояти на місці. Ні кроку назад наказав він, і його наказ миття був переданий по лаві. Усі приготувалися грудьми зустріти нападників. Однак гунни не ударили лавою на лаву, а майже добігши до полян, розділилися навпіл, і обидва крила, узявши відповідно праворуч і ліворуч, поковзом помчали понад полянським строєм закидаючи його стрілами а в утворену таким несподіваним маневром прогалину з глибини поля раптом ринули свіжі сили